«Знаєте, скільки за грабунок належить?» «Ще раз запитую, де пістолет?» «Все одно знайдемо. Вам же гірше буде!» Обличчя Луниська раптом вкрилося плямами. Він шморгнув носом і заплакав. «Нема мене зброї! Пожартував я!» Майор пройшовся покоями. Три гарно вмеблювані кімнати і кухні. Завтра вони покажуть Луниська сержантові Мельченко. І якщо той не впізнає Луниська, Цю справу доводитимуть до кінця інші, адже хтось заволодів таки справжнім тете з повною обоймою патронів, і шульзі треба знайти злочинця, поки той не почав стріляти. Луска вулиця круто йшла вгору і впиралася в якийсь садочок. Тише, тільки цвірінькають горобці і десь поблизу. Жадібно дзявели щеня. Климунда повільно піднявся до садочка, постояв там трохи, заховавшись за кущами жасмину, посадженого просто на вулиці. Кинув порожній рюкзак під ноги, жадібно закурив. Весь ранок нервувався. Власне, особливих підстав для хвилювань не було. Вони з Іваницьким вивірили і спланували навіть деталі. І поки що все йшло так, як передбачалося. Москвич професора Василя Федотовича Стаха чверть години тому від'їхав від воріт. Дружина професора вирушила з хатньої робітницею на базар. Климен дознав, що вона їздить на базар двічі на тиждень, у понеділок і в середу або четвер. За кермом сиділа дружина професора, немолода вже років за сорок. Але ще вродлива жінка. Вона, певно, знала, що гарна і молодилася, носила модну зачіску, яскраво фарбувала губи, а під очима клала густі тіні. Спиридон запропонував познайомитися з нею, ввійти в довір'я, стати своєю людиною в домі стахів, а потім уже діяти згідно з обставинами. Та Іваницький рішуче забракував цей варіант. Мовляв, кращого подарунка працівникам міліції не зробиш. Карний розшук одразу встановлює коло знайомих стахів. А все інше – справа техніки, причому досить нескладної. Самовпевненість Климунди була надто беззастережна. Що ж, Омелян повно мав рацію. Сперед і сам відчував якусь недосконалість цього плану. Хоч надто вірив у силу своєї чоловічої звабливості, навіть сподівався, що дружина професора Стаха сама подарує йому дещо з колекції свого чоловіка. Климунда загасив свою любительську обстовбур акації. Москвич уже стоїть біля базару. А зараз вийде з дому і сам професор. У цей час він завжди прогулює величезного чорного дога Марса. Професор Василь Федотович Стах. Мешкав у гарній двоповерховій віллі, заплетеній з північного боку диким виноградом, а з півдня – тикомою, схожою на гліцинію рослиною, що цвіте великими, як лілеї, червоними квітками. Тикома заплила величезну терасу другого поверху, на яку виходили вікна кабінету професора. Одну його стіну соціль займала колекція Василя Федотовича – зібрання старовинних ікон. Іваницький казав, що колекція професора Стаха досить велика і дуже цінна. А Іваницький знався на цьому. Після того, як Омелян звірив Климунді свої плани, той спеціально пішов у церкву, довго стояв перед іконостасом, роздивлявся фрески, дивуючись, чого так ганяються за цією старовною. Пісні видовжені обличчя, і що в них гарного? Филимонда ніколи не бачив колекції професора Стаха. Тому Іваницький намалював йому схему розташування ікон, позначивши хрестиками найцінніші. І він вивчив її на пам'ять. Помілян довго сушив голову, як проникнути в дім професора. Певна річ можна було подзвонити, відрекомендуватися і попросити дозволу ознайомитися з колекцією. Адже Омелян Іванович Іваницький – мистецтвознавець, працює в державній установі, і його інтерес до зібрання цілком природний.